بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كربلاً وصلا الله وسلم وبركة المبيه وحسابك أجمعين الله ملابه لنا إلا ما عدم تلأين ملابه الحديم الله مهار لنا وين نفع ملاحظنا وين نعرفنا وزيدا من ربي العالمين سوى صلوه إخلا الله فإن أسمى الله جلاله نكاين يوم صلوه إخلا الله ومعركات بكاين يقوى لجنا I koliko samo njima, Buhu Subhanahu, da je doli kojih nekrati, salavati selam, njegov posanika i minunika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam na njegovu častkom porodicu, sva zahara i selam koji ga dosi do svega husu nevada. Allah uđaja da vada koli izme pokrobeno sebraćan vam da nemamo imamo drugog znanja, o simonog znanja, koji nam vada je dolađaj na vada i milosti, Pa da molim od da nam tu svoju dobrotu, blagodatnjeno srema nama poveća, da podali korisno znanje, znanje od koje će muše koristiti, svoj život popraviti, a doista ja od džel do Allah sve dnudzi i sve dnudzi imađi. Jedna od bitnijih osobnina svakog vjernika i svake vjernice jeste da gleduje u Lajbe. Koliko je bitna, Allah subhamdu da vas pomije odmah na početku svojej knjiga pomogao sobina istinski učenik. Dobro nam je nam to na početku sudet an-dalkhan an awal duniya ala kazu al-islamin dali jedan kitab glavni dvjici odeljenih mutafin kad je dinu mnogo brpai. Kad je za munta uzikšna budu vjerovali u Oni nakon koji budu vjerovali u Odgaljiva jeste sve ono što dolazi nakon naših smrti. Kada umorimo, sve ono što će se održavati do nastupa sudnjeg dana i nakon sudnjeg dana. Dakle, smrti je ta prva odgaljiva. Ono u što trebamo čvrst objerovati. I ono je jedna velika istina o kojoj govori Kur'an, o kojoj govore vjerodostojenih hadice Allahog pozdravnika Ali i Salatu je samo svjedoci toga. To je velika istina, koju svimi poznajemo i potvrđujemo, međutim, rijeti su oni koji se danju pripremaju. Kako treba? Allah, to ja sam kažel, i poznati su vam Kur'anski aditi koji govore o tomu. Sve i etno žljivo bih će opusiti smrt. na zemljih bovčićev. Opisano je prolaznost. Da se iko mogao spasiti smrti. Da ne opusi smrt. na ne umre na ovom dunjavruku. Spasili se smrti najbolji Allahovi rogovi. Vjerujicaci i poslanici. Od njih najboljih dragijih poslanih. Muhammed Mustafa Alihi Salah, to za njega Allah Jalla Allah još kaže u knjizik inna ke medjitu ko inna u medjitu. Ti si smrtnik. Ti ćeš umrit. Isljoni, jak vam tebe će umrit. Pajemite. Pevnom mkhalidu, pevnom mkhalidu, ako biti umro, zato će vam ostati vječno, nas neće ostati na ovom dunjahu. Kada ne ostal on, Muhammud Mustafa Aliqe, salatu, salata vječno nas neće ostali. Svakom od nas je doći smrti. Kao, što je došao o Dživliju, kako se spomniu u Pahdisu sehranisali sajdi, radijallahu, darami, shahadlami, da o cienih doblik, tak je došao o i rekao Allahom poslanku Mohamedu Ali Hissara, toh sam, ja Mohamed ish ta inneke mi dito. Lohahvi u ta inneke mu faliku. Lohahvi u ta inneke mu O Mohamede, živi koliko god hodšiš. A izdanih ćeš ono živi. A ti Voli koga god hoćeš, ali znaj da se od njega moraš rastaviti. Prijevi kasni, jedin od drugih ćemo se rastaviti. I radi što god hoćeš, znaj da ćeš zašto biti živitam. Zato ćeš biti obračunan na građuna ili karadina. O tome govore brojni horkanski ajti. Brojnih, još brojnih hadisa ovako poslanikali ih sa vratu sami. Zna si godine ta velika istina, međutim svjedoci smo oko sebe, Ukako, nikoliko, nema rožnjima. A hvirem sve nam je bliži. A do njavu sve da je i od nas. Naš kapovi sve nam je bliži. Niko od nas ne znam, kaj će nastupiti. Niko od ne Tako, niko, kao što kaže jer da va, u zanimatu sure dukma, u oma tebi i nefsom, u oma tebi i nefsom, u oma tebi i nefsom, nijedna duša ne šta će sruta zalaviti. Niko od nas ne koliko mu je na fakiru da propisao. Jedan duša ne zna gdje će moriti. Niko od nas ne zna gdje i kada će ga smo izabesiti. Međutim, pogledamo Isu. U, u sve, u svoja djela gdje ćemo da živimo u velikom nemalo. A Kabor, svaki dan, je... Kabor, u kojeg ćemo sigurno biti nastanjeni, je mračna, pjesna, duboka, jam, u kojoj nećemo imati prijatelja, niti sudruga, niti onoga koji će nas razgovoriti, izuzel dobro djelo, izuzel naša dobra djela koja učinimo za svoga života prije naše smrti. Ono dobro djelo biće nam prijatelj, biće nam drug, biće nam sadesednik, pravit će nam društvo sve dok u nasupi sudni dan. Kavur je mjesto koje u sebi sadrži mirna, nešlogična tijela, Na početku su takva neukin i polahko, uzima se od njih. Polahko ih crvi, najedaju, nagrizaju. Ta tijela troše se, prolaze, što dok ne postane praha. Kabur je mjesto nas, i uglednih, i oštačenih, i imućnih, i sjeromaha, i učenih, i neukih, i muštarnica, i žena, i odraslih, i djece. Kabur je sudnica kakru će biti nam postavlja na određenom Tražite se od nas odgovor. Lajš će se dokazila bitvojili. A drugi ima će se istinno potvrđivati. Macie jedni biti opravdovani, za dobrom i lijepim miestom u dženetu. pokazali to, a je slu dženetu. To će drugi biti odmah na početku svoga alhereta. Razočan. Rastužen. Pokazujte im se miesto u džahennju, u vatri koje još čekav. Za to će dobro biti nekome dženecka bašća, a drugima će biti džahennjumska java. Nekome će biti kuća radosti, kuća počasti, to će drugima biti kuća žalosti i kravosti. Allaho poslani talih salatu wa salami, rekao, ma raitu men qat, Ila, vod kakvu, vod nikada nisam vidio nešto loše, nešto strašno, a da kakvu nije strašnino toga. Nikada ništa, u svojom životu nisam vidio nešto što bi me zaprepasilo, prestravilo, a da kakvu nije nešto strašnino toga. Osnam, radijeljom, odjelom, odjelom, odjelom, što vam je poznato, kada bi došao pred kakvu, kada bi došao na me zad, bi plakati, i plakati sve da što ne bih svoju kratu natopio Suzanu, pa prolazni ciljoni koji bi bili u njegovom društvu pitali bi ga, bilo bi mu rečeno, šta ti je, kad se spomenuje klitevi džemah džemina, ti neklačeš, a ovde, kada stojiš pred Kaborom, ti klačeš, pa kaže, doista sam čuval o poslani Karih iz Savartu Sonde in alqabra auvaru menazil al-afira. Doista je Kabor prvo njesto ali prva stanica afireta. Ako pa se spasi u njemu, spasit će se svim kasnim i na svim kasnim stanicama. A onaj bih se ne u Kaburu, kasnim će biti sve gore i gore. Jedan čovjek je ušao je kod Omera Omer, Omer ibn Adil Aziza, Rahimahullahotela, poznatom Omera, unuk Omera ibn Hataba, radijallahu talam, dva velikana iz islam, islamskoj historije. Ušao je jedno dana kod Omera i dan Adil Aziza, koji se često spominje kao peti pravednih halifa, pa se zaprepastio od njegovog izgleda njegovog lica koje je bilo propao od dugog ibadeta, od zuda, povlačenjem sebe iz posništa, od posta također. Pa ga, kada ga je vidio Omer, kaže, a šta misliš da me mi vidiš samo tri dana nakon mojeg ukopao kapru? Vidiš me sada i čutiš samo ome izgledu. Presravljen si, prestrašen si. Kako li bi bilo tvoje stanje da me vidiš samo tri dana nakon se spustim u kamru. Kada vidiš kako su mi, kako su mi moja glapoka je spala i fure mi dobrazda. Kada vidiš kako su mi se i usne spale. Kada vidiš kako se iz moga stomanka širi neugodan miris. Kada vidiš kako iz moga nosa izlaze crvi i mravi kako li bi onda tekstvo je bilo za prepaštenje. Hasan u Basri, Rahimam u Bahu Tava, kaže stvorenja nisu doživjela u svome životu. Niko od nas nije doživio u svome životu kao što će doživjeti dva dana i dvije noće. Niko stvorenja nije u svome životu. Za vrijeme svoga života doživio dva dana kao što će doživjeti dva posebna dana i dvije posebne noće. Dva posebna dana kaže, jesu, dan kada ti dođe glasnik kod Allaha, kada ti dođe Malik svati, kada se da predlazi, ti dođe iz dana, koliko si se pripremio za njega, koliko se pripremio za njega, jedan veliki islam sluđenak i poboženak čuli se za njega vjerovatno, Abu Hatim Asam, rekao je predlijete reči koji je da se mogu zapisati nakon čitava i sumneta redili bi zapisati zlatom. Rekalo je, između ostalo govori o ovome, ali govori o drugim stvarima, lijepo je da se spomenu. Kaže, sad sam, na moju nafaku neće pojesti niko drugi i to ja. Pa sam time smjerio u svoju dušu. Moj risk, moju nafaku, niko mi ne može preoteti. A Allah subhanahu ta'u objezao se da će se svakog od i svakog od nas propisao na faktu. I niko odrasneće otići sa ovoga svijeta, sve dok u potpunosti, kako kaže, a ovo sami tako i sa ovom Harkisu, jer imam tada vanje što je od dobri, dok potpuši u potpunosti svojim namakom. Nemojte se za to sikiraš, nećeš otići sa ovoga svijeta, niti ćeš ostati na ovom svijetu, ne zna Kaže, saznao sam da moj na niko neće povesti do ja, pa sam ti da umirio i smirio svoju dušu. Saznao sam da moja dijela niko neće raditi drugi doja ja, neko? za me klanjati, postići nikoli dojeli. Pa sam požubio da se pozabavim u svojim dijelima i saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Niko od nas ne zna kada ćemo smrt doći. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam požubio da ih dočekam sprenanja. Da ih dočekam sprenanja. Naši prethodnici, kada bi im bilo rečeno sada će mi na vrata pokucati novec poti, dođi da ti uzme dušu, ne bi znali koja dijela da čini. Ne bi znali niše koja od dobrih dijela da čini. Imali su u kojem se da sad i to da na najvišćim, najvišćim su. Otkuno si. I mi, kada bi nam bilo rečeno sada će vam melek smrti doći, ne bi smo znali da radimo. Zbog čega zato što nemamo ništa obradio i djelo. Ne bi znali koje je nam dobilo djelo sada u tom trenutku najvišće će koristiti. Pa u razmišljanju melek bi nam I mi počesto se pustamo, nismo dobri muslimani, nismo spremni da u ovakvom stanju, sretnjom, obočadovala, mi slijedimo naše ispravne prethodnike. Razlika između nas i njih je jedan pedalj. Pa kada kažemo ovako koliko jedan pedalj, mi smo Mnogo. Mi smo tu blizu njih, bravo braćan, sin, sese, pedalj koji se ne To je ovaj ovdje pedalj između srca i jazika. Kod njih je vjera bila duboko usradinu u srcu. Pa iz tako česte vjere izlazila su vjela o kojima kada čitamo razumom za sve. Razumom za sve. Dok je kod nas uglavimo vjera sajena jezika. Organizujemo evo podravene seminare, kurseve, tri dine kada togledaju naša vjela. Da nam ovaj jedna vjela nije zabranila nam. Dakle, ne gubimo naduđu, nebo Spasi. pa kaže čovjek nikom, nijedan čovjek, nije dostojeni na dvore alku, nije doživio dva dana kako će doživjeti, kako će doživjeti, jedan od njih jeste kada vam ljudje vasni odavlava, melek smrti, a drugi dan jeste kada bude dan proživljena, sudni dan, sudni dan, najteži dan, nema dana da se može porediti sa sudnim danom, i njegovu strahodu, njegovu, njegovu teživu, najbolje osvihavaju riječi koga? i Allahovih poslaniha, vjerovjesnika, koji će u tome danu govoriti za sebe nefsi i nefsi, samo da se jadana spasne. To će govoriti poslannici i Nema boljih ljudi od njih. Nema da je više ibaditi, više iskrenije Allahovih s.a. od njih. Oni će se za sebe primiti koliko se brinemo mi. Međutim, sutra nam neće koristiti ništa da briga, kajanje, tugobanje, Od danas, od sada do ovog tri notka, trebamo se pobriniti za sebe. Kada će se oni briniti i samo da se ja spasim i svaki od njih, BSA, ARI, Sala, to je sam se izpomenuti samo jedan grije. Samo jedan grije da se učijemo. I zbog toga će se bojati. Koliko mi grihači? Poznati su vam to nije prethodnika Sala po da bi se obrazinovali koliko su živjeli, ne znam, 70 godina, pa su igrali, koliko je to dana, pa samo da u jednom danu učine grije ositošao oko tog grijeha upa i nesmis kaže jedan grijeh kako kad jednom naučimo stotine grijeha konkreton da grija osam ljudi rade samo jedan grijeh i kažu nefsi nefsi samo da se ajde na spasi. i tako je tihovradični osim toga i tegog teško što toga da nam težinu kada kažu Doista se naš gospodar danas rasrpio kako se nikada nam je rasrpio i kako se nikada prstini neće rasrpio. Zato su se dva dana, dana koja niko od nas slični u tim datima neće doživjeti da na dvijanku. A dvije noći? Dvije noći je sve prolaveno kadoro. Naša je kadoro. Kada ispustiti na pa kada pozovu onoga koji gasili na ovesili, kada nas umota kada nam panijenu dženazu, bez huvanje, bez serbe dženazu koja je ima. Sve budove traže za nas oprsta, da nam sa ućmili, pa nas ponesu do nezavire, pa nas pustuju kao. Prvo hvala noć. To za čovjeka i također noć u oči proživljenja, u oči da, proživimo sa svojim srcima ovu prvju noć. Sa svojim srcima. Kukavu, ćemo zasjećujemo i da biti koji si prijeli kasnije. Ali, malo stojimo večeras da je proživimo sa svojim srcima kako bismo sa, ako Bog, da sutra pripremili za nju i ako Bog da kada budemo tu noć da je provedeno Dakle, Da zamislimo ono mnogo seba ja, ti, i tako veći sestri. Kad nas puste naši sinovi i naši prijatelji, stave vrstje iznad nas, zatim spuste ono iskupanu zemlju, radni sud, zatim odlaze iz naše Kaboru. Mi, kako je došlo u Hadisina, čujemo njihov topor, njihov istopava. Odlaze iz jesme ik kada se nalazili pod spodnom mračnom tamnom isohom ništa da sadite lako ruku i, i srceda nemi tako će biti kako da vas kreće iz vas pored vas samo da je zemlja sama zemlja pomolu što će vas doći kako što će mene i vas dočekati kada u a jeste ta tmina ta tamo samoće nema nikoga uz nas ste ubitačni, predstavljujući tašt, tišine, moutre tišine, probudući nas glas. To ćeš glas, moguće, da neko jedna ovdje uz se obraća. Prvo što će se čovjeku desiti kada se spusti u kauru, jeste da će mu se kauru obratiti, tvoj kaur, i moj kako je meni. Pa ukoliko budemo, Allah uđernovala, pokorni rogovi, na dođavu prije tog trenutka, nam dođe duša dobro, budemo, Allah uđernovala, pokorni robovi, na seždi, na kriani, u postu, uz njegovu hrvu, u hizmetu, njegovoj vjeri, kako će reći, mrheben, mrheben, to bi nam došao. Iskavati Međutim, ukoliko čovjek bude nemirnik, ukoliko bude grešnik, ukoliko bude inačija, reći ćemo se raheben, raheben, raheben. Nemate li dobrodošci kod nas. Teško bi se kod nas zamisli, da se nalaziš u mračnoj prostorik i čekaš, ležiš, a zaprem ti prenijem. Prenijem te iz tvojih misli, iz mjesta gdje se nalaziš, tvojih osjećanja, nekakav vlas, ma šta ti poručio, ma ti se obratio, čovjek će se prepastio. Čovjek ti se prepao sa svakog sanja. Bileži Ibram i Šejbe, svjerovdostinim lancem, prinasjela cao dobeglednju meira da je rekao, doista će Kabor preći, o sine, adem, šta si pripremio za mene? Šta si pripremio za mene? Zar nisi znao da sam ja kuća osamljenika, Zar nisi znao da sam ja kuća napuštenih ostavljelih onih koji su mnogi svi ostavljeli? Zar nisi znao da sam ja kuća koja izjeda? Kuća celi? Bileži ili onovarek s vjerodostinim vlancem prenosilaca od, od usrednja dirahmana da je rekao do mene je došla vijest. Saznao sam da vjernik kada umri i kada se pronese prema kažel ruk, vjernik kaže požurite, požurite, požurite, požurite sami a kada se spusti u kabur i zatrpa, zemlja mu se obrati. Kabur mu se obrati govoreći, zemlja, bio si mi draga dok si hodio po mene. A sada se nalaziš u meni, je bi si mi draga. Međutim, kaže kada se nevjerni, grešni ponese prema kabur u čenaza. Kada se ponese. Kaže, vratite mi, ne žurite sa mnom, ne idete sa vratite mi, a kada se spusti u kabur, Zemlom se obrati i kaže, joj si ne prezren, dok si hodao po mojim ojeđima, dok si hodao na meni i sada si ljuš moži kada se nalaziš pomen. meni. Također je za bilje živlomu bar kada uvejde u meira da je rekao, kako će biti prvi koji će se obratiti čovjeću i reći mu, teško je sa tebi osim ne radimo, zadnijem na meni, zadnijem se na moju tjeskogu, na moju tminu, na moj neugodan miris, na moji smrat na majestor hote. slušati svojim srcem. Ne samo svojim ušinom. Slušati svojim srcem do, dobro trebamo odkaviti krematice, da nam se kažu marhaveno ehven. Dobro, došli. Da nam se iskaži dobro. Gosto prinesilo. Zatim, dakle, prestraviš se, makakve ti riječi kao ruče, makar bile je ište ove marhaveno dobro nam došlo, kada te neko, je li prednij iz svojih misli u potpunoj tani, prestatiš se. Međutim, nakon toga dolazi drugo. Dok uđeš rržalo, onako otirsnuti u tvojom vladnom, ono tam si, primijetit ćeš kako se zemlja omira sa tvojih strani, s desne jerih strani, kako će kod nas obične danas ukupavaju proti. Hoće se te udaljiti od tebe, da ti budeš široko u kaoru, da se možeš pao prskomotiti? Ne, već sa desne, sa vrijeme strane, po vahvot i zemlja, prijiče se. To je poznati kauprski stisak. Poznati kauprski stisak u kojem je bilo je hadisija Allahov, ko sam ne pravjeti sa ovaj resnom. Pa se kao što u hadisu, ركور الله بسلام كاريه سبب قلصان إنّ للقبر ضطح لو كان أحد من ناجه منها من ناجه سالة بن نماز دويستة كاريه ما صوي ستيسا تسا إفكو موغاو توك ستيسا سباستي سباسيوري سيقوم سالة بن نماز لا إله إله سالة بن نماز سنو تشوري تقول دليكان توي أصحاب شوري جنازي برسوس وارو سلم نزيقية Allah u santi karih i salat u santi kada do svoga mjesta koje pripada imam, je pripada iman, ovako je preskakao, a nije se vidio nikom. Pa je rekao da su satovi neki. Sad ibnul nas kome su otvorena svane veska vrata na njeve smrti. Sad ibnul nas zbog čije smrti se zatrisao arš mjerovski bog. Arš, Allah učinu da lala zatrisao se zbog smrti sad ibnul nas. Ko se za njima tresi? Samo oni koji su bili uz nas. Ko će li za nama plakati zemlja? Ko će nebesa, zemlja na koju uzme. je ovaj kada je Allah uđer dovala na manze nebesa kuda se izlizala naša dola. Allah uđer dovala. Ali da se itko mogao spasiti ovog kabuskog stiska spasio od se i namaz. I on se Mislio, da ćemo se njih spasiti? Sigurno neće. Biležit pa verani u možeru, gdje bilo, dedo i Ljuban Ansari, radiju Allahu, kjer vam kaže jednom dana okupanem djetem, bila jedan nazad, okupanem djetem, bila lopak u poslani, karih, sallatu u sallam, pa je min, ba mneti u kapri, lau uflit krali sabih, da se ikko spasio kadorskog stišta ovo djetevi se spasio. Čak i djede, i djede će biti Međutim, zasigurno, nakon smrti, sve pitanje imana, vjere i nevjere, dobrih i loših dijela, tako i ovdje, kao što će se čovjeku kaporu vratiti, vjerniku je reći, mršava, dobro nam došao, a nevjerniku je reći, dobro nam došao, što se nam došao, nešto je došao, isto tako razlikuje, se stisa po kaporu za vjernika za nevjernika, za dobro i za loše. Pana Mohameda Tehni, r.a. pojašnjava razgove, zbog čega taj občija stisa u kaba. Znaš, čemu biti stisnouti? I kako će biti spisnouto stranje kaba vjednik, a kako nebo biti, dolar Pa kaže, do kapučko spisnouto razi i zbog koga, što je zemlja ludzka osno. Odzemni smo svojni. Odzemni smo svojni. Za kjem smo napuštili zeml. Odzemni smo svojni. I otišli od njih, a pa kada umirimo, ponovno se uracijamo u zemlji. Za nje je našla majka, na neki način, kaže Mohamed Otengir. Kao što majka prigrli i stisne u svoje naručju svoje djete koje je bilo tako jer je od njih i drugo od njih, odsudno. Pa kada ga promraći, prigrli ga svoje naručje i čvrsto ga stisne. A tako isto kaže i zemlja. Kada se vratimo, kada nas pustuje zemlje, zemlja će nas stisnuti, zagaviti. Međutim, kaže, onaj koji bude pokoran, ona će nas glavošću pritisnuti, dok nevijednika, nepokornog grešnika, grubo će, grubo će pritisnuti i stisnuti. Zato, naravimo i, brate, vrijeme da se priprimamo, tako pa ako već moramo i biti stisnuti u kakvu, da budemo s tom glavošću pritisnuti. Zatim, dakle, Ukavljuju smo, Obraća nam se kako bivamo pritisnuti na kakav takav način, ukavljuju na dobar, to zavisi od naših djeva, ili na moš zavisi od naših grijeha. Zatim ugledaš nakon tog na nakon što se gleda znači ponovno brati, kako se ponovno brati u svoj probitan izgled, osjetiš nečije prisutstvo. Što se odješava odmah u njih trenutak, kada drugim uspuštenim kadru. I o to ne gore odgorenim, a o I nemojte reći, a u sviđan. To dvijednic Kada bismo sada otkopali, kako ljudišta nebismo odgovorimo, što namaz pričali i ja. Bila ja liko, vidite dvojco ljudi, kako spavaju i stoj sonek. Uj stoj sonek. Jedan pored drugoga spavaju zajedno u isto vrijedno, u istoj sobi i jedan bord drugog. I probude se jedan i drugi. I na lizu jednom vidi da osmije i počne da priča što je sve vidio i da živio usnije. A drugi probudio se sam osmijen, prepadnut, drhti i spominje što je vidio u snu. Nama je dobro poznato da čovjek kada umjeri, Rošovjevské tekstove dobro nam nie pozna tato čovjek, kterom uvijek nam odrodzio uvijek na dalinu, pokredu se, že nevoj problem, pasjent. I povava komu se približava, merek i nevoj pomoćniac. Čovjek, dakle jošudnik živi na to niam, ja, jeste to su zadnji trenuci, kojemu se odbrojali, ale jošudnik živi nasim životom. Jak vidi to, merek smrti i nevoje pomoćniki. A my se vima oporevnijeme i što autora ne vidimo. Takže, a jošudnik živi nasim korom. A kterom da to više nije do njavučki život. Onda je to mersak. I njemu se dešava, i vidi se, jer on mnogo što doživljava, mi ne vidimo. Mi da otkopamo kabor, na ne nekim od njih vidimo. Kome ono da će odavale dadne mogućne da vidimo. Kao što je poznat, će ono su odredjeni kaziranja, da su vidjeli otkopavan odredjeni kagore, pa su vidjeli šta je, šta je kaburski azabu radio od njih. Hm. Onako zaogljaju je šte jedne svima vama, i poširio onaj CD, sjeti se smrti, tako, i tamo što je doradio kabulski azad od mladića. To nije je mjerovanje. Nemoguće je da čovjek, pogotovo se vidi, vidimo golim okon što je kabulski azad uradio od čovjeka. To da primije ispravno mjerovanje. Allaho poslanikar je sam je stojao na kablu ovima i čuo kako se oni kažnjavaju. Dovlazio je sa svojom nevom pa je i čuo je kako se kažnjavaju i pitao je ko su stani, kaburova, pa rečeno da su to ljudi još prije dolazka Islam, onih koji se obožavaju, su da je imao Subhanahu wa ta'ala, pa je rekao doista se oni kažnjavaju u kaburovima. I vi da nećete također doživite ove trenutke, molio bi Allaha Subhanahu wa ta'ala, da nemoći da vidite kako se kažnjavaju. Međutim, dakle, to je slonjeno od naših očiju. Nije pročena ta dola da mi vidimo Zato da hrnijove, da se vam cijeli uvijeni. I da se govori kako je moguće vidjeti gori mokom na Dunjalogu, gori mokom šta kako radi od čovjeka. On je naša obavljivšten, kroz kurkami, kroz sumen. I to je naša vjera. Da se vjera može pokazati, jedan kroz jedan ne bi se zbava vjera. To moraš vjerovati. Zato je prva osobina istinskih vjenika, koji će uspjeti, svoji majora ono zadovoljni, koji su na pravom putu i vjero druga. I to je ono što vijednike razlučuju odbuditi. Zato da te trebamo djelati za i ovo će nasigurnoštvenak se desiti čim budem ospustvenim kakovići. Pa nakon stisa, kada se kako roklati, osjetit ćeš nečije prisustve. Ali tako u sobi kada stavaš ili kada se probudiš u mrtvoj dami, ako se neko narazi pored tebe, osjeti se nekako. Osjeti će Pa ćeš nakon toga uvisljeti i vidjeti nekoliko opačuju kako te ogledaju. To su munker i nekir, dva meleka koji će doći svima nama. Doci od koje zavisi naš završetak. Ali za koji smo se treba pripremati još prvi. Dunjanak. Munker i nekir. Stoji u opisu da su to meleki tamno-zelenog izgleda, tamnih lica, druge kose. Njihov glas je poput glasa grnjanje. Njihov glas je poput glasa grnjanje. A izočili im svjetliji kao što svjetliji svjetljica. Imaju druge zube i druge velike zube i velike noge. Kažu černjac iznukistili i drugi da se pojave među drugih. Da dođu neko nasilj selo ili krag, ljudi bi se prestravili od njih. I ono je bio straha. Kako će biti moje i tvoje stanje kad nama samima dođu? Nemamo nikoga od sve. Ja sam u sve kao jer ti sam, ti sam bez pomoća, nemaš snariju, nemaš nikoga koji će I dobiti takva do Amerika. Strašnog izgleda od kojih ćemo se zasigurno prestraviti. Doleze zbo ko se mislajušnje dolze da nam postavi određena pita i to će biti ta kaburska patnja kabus isku kabursko iskušenje kao što Allahu poslanik ali sallallahu alejhi ve sellem kaže oni su esmin radu terata i Muslim wa lakad uheyleye ennekum tuftanune filku uriku misli alqaribene vipnete džavu. Tukoliko ci tu da zgodzili. Objał te nimi. Voset objał. Objał te nimi, daćete sebi pitać ilu kaboru. Daćete se izkušalić ilu kaboru slyšno, isto ili slyšno kao, što ci te biti, izkušali, izpitani, povereni džavu. da nije bilo nijednog vjerovjesnik, odnoga. Od Adonur, Arihna, Sarato i Saran, do Muhammed, Arih da nisu upozoravali nam državu. To će biti najveća kuština, koja će zavisiti sa nom nike djena. Kažemo, dobro je u Kabulu će to slično biti izbitiranje. Mnogi će, stopala, mnogi će za vrijeme državu okliznuti se. Uneset će povjerovati u njega, pozvatovanje da će pozivati da on Božan stol. I da će Allah i svoje modru se da ispita ko je za džaneta, ko je za džaneta, jer dženata, Allah, skupa, je džaneta allaha roma a ako nešto skupo, onda tu treba dobro platiti, onda tu treba dobro ispitati i provjeriti. A će džav biti posebna pušnja, posebna pušnja jer su joj treba pitanju kako je. Čudno nije naše stanje. Ima ovakvno ovdje studenta, a i nismo bili studenti. Pa ne znamo kada trebaju da izađu ispitali rokovi i rokovi, ne znamo kakva će nam biti pitanja na ispitali moramo se pripremati. Mi znamo kakva će nam pitanja biti pitanja kako i na sudnjem dana. Ali vidim to ko se od nas pripremi za na pitanje. Biće mogu pitanje trih gospodar? Koja je tvoja vjera? I koji je tvoj poslan. Međutim, bravo braće i cijenine sestre, ko je tvoj gospodar? Neće moći odgovoriti osim onaj koji ga je obožavao iskreno, čisto, jasno namirano. Koji je poznavalo, upoznavalo što je god moguće više gospoda gospodara. Znamo li zašto je naša ovakva vjera? Ovakva pri nam vjera klima. Vjera islom je potpuno vjera. Međutim, naša praktikalna je Zašto je obakva? Zato što u dobu imam jedinem poznanjem svoga gospodara. Ja čisto znam, reci sebi i drugima, kada bi nam neko sada ušao sa strani i rekao o molici, ja uvijek je sve to lijepo priča, lijepi, lijepi lije, ste mi, ali samo pet minutani kada mi niko kaže o ovo gospodaru kome padate na srcu. Ajde, pet minutani mi priča. Koji su gospodari? Kako štiko znao štoga gospodara? Jesi ga samo opod srednog rezeka, a srednog veka bi od njega svojim tijelom još dalje, znajemo druge da nećemo moći odgovoriti na ovo pitanje. Od ovih pitanja zavisit koji je tvoj gospodar, koji je tvoj ager, koji je tvoj poslan. Nećemo moći odgovoriti na jedno pitanje osim onaj koji spozna svoga gospodara. Ako treba, bude obožavalo samo njega s otkornom ljubavi, s otkornom pokornosti, promiznosti. Koliko znamo svoga gospodara, koliko smo objeđeni u njega. Allahum beče da dala. To bi trebala da bude naša najveća poznanica nad njima. Koliko smo iskreni prav njima, koliko je stran kojeno koliko se nadamo na njima, koliko žudimo za njima, koliko volimo svoga gospodara. Koliko volimo svoga gospodara. Volimo ti pametajte se, basma Allahu ta'ala, mojje ashabe, ako ako želite da volite Allahu, iskušajte se sa njegovom knjigom, koliko rovite njegovim Kur'anom. Koliko nasilno volite. Koliko je 60, se zapisuje ljudi da mesečno učitaju ovu knjigu. Sa to ne samo to, da će biti tvrde radove Allahu za pomoć, da koliko zikrimo spominemo Allahu za skram da nije došlo u svijet vekarin. Ajat koji nas najviše posviće na zikru Allah. Fes guruni pet kukum. Vi mene spomenite pa ću ja spomenite. Allah kaže, vi mene spomenite pa ću ja vas spomeniti. Allah je iznad sedam njubesu. Aš iznad sedam njubesu, Allah iznad dalsam. Mi ne bih dole tako. Da se digneš desetine kilometara u nebo u njubesa, ne se vidio da ne Allah je iznad avša, avša je iznad 7 međuska. Stoji u pojedenj predanjima, između svakog neba je i nekoliko. I Allah je iznad tebe o imenu spominje, tebe i tvojga ba. Pojene, zašto nije počas, ali ta jezike je i ustrajavaj po njom proizvielaz iz srca koje je stvije na dubavi, Allah mu spominje. Koliko smo zadovoljni svemi gospodarami, koliko smo zadovoljni svemi gospodarami, Slušajte kada radi da se hvalimo, mashallah, Allah tera kaže, čovjekovo zadovoljstvo Allah svojim stvorom obliga se tome da je zadovoljan njegovom potrebom. Veza je zadovoljen njegovom potrebom što Božja molitva čelnovala propisuje on je zadovoljen. Allah propisal propisao toliku repaku rizik zadovoljen. Allah nam propisao to je zadovoljen. Allah nam daje neko drugo iskušenje, zadovoljnost I mi trebamo biti takvih. Ne možete nikada zaboraviti had iskod imama muslima. Čutno li je stanje vjernika ili divno je stanje vjernika. Njegovo stanje uvijek dobro, ali vjernika. Onoga koji je praktičan, koji je fokoran Allah, ne samo na jeziku. Pustite riječ i to kažemo svojim vjernima. Čutno li je stanje vjernika, divno je stanje vjernika, za je uvijek dobro. Kada ga Allah iskuša nečin. Nekim teškim iskušenjem je strpil, pa mola, da mu izlaz. Se ječe ovu glavu bade usili jisra. Allah će zasigurno nakon te gore dati izlaz. En inaka osa jisra zasigurno nakon te gore dolazi Olakšica i brojni toliko nas jaje. A ako mu da ne nekako blagodati, zahvala na Allahu, pa mola, da bi još zašto. Zato što je rekao va in te evzenom rokbukom, da in šakrtu u se da je vaš gospodar objavio, ako mi budete zahvali da će vam još čudno mi je stani vjernika i niće je stani nikada. Njegov, zato trebamo biti zadolani o ovom odrednom što god nam Ma kako teško iskušenje. Jeste, nije lako. Nije lako podnijeti to sve. Ali na kraju, vjerni, ne misljeni smiju dozvoditi da bude atmak. Vjerni treba bude promisljeni. Na kraju vjerit ćemo da, da plaćemo i plaćemo. Sedam dana, deset dana, ne znam koliko ne možemo povratiti izbudeno. Kad ne znamo šta da ovdje ono što nas je prošlo gubitak dragije osobe, makako nam bila najgrađa majka, otišla, ne možemo je pratiti pačno. Zato budemo sve dobro. <tipra> Pusimo zadovoljeno da, da ono rekole. Što god da mogla će je uravo propisao. Rekao je obovo, sa sam, na ovom poslani kajdje sa vatrosom, i nagljeda da i nagljeda da ne radi. Doista je veličina nagrade s razmjena veličini uskušenja. Pa ako si ovako pokora rob, Ako se iskreni vrijeme koja Allaha želevala što god da Allaha više iskuša i sa većim iskušenjem, tog je kod Allaha pripada veća nagrada. A draga braća od Dunjavuku proći. Imi na Dunjavuku moramo proći. To je da je Dunjavuk i otim iz njima. Ne ima vijerniku rahatljika da uživa na Dunjavuku. Nema. Ako je iskreno u ne može divati. Svijedite se riječi kada kaže da je ovo da, ja Adenu, ja haza, a dugu, ubeke, voli zauđi. Fa lade u kriđen nekuma je minal dženeti fedeskova. I mi smo rekli o u dženetu, nakon što je Allah stvorio i šeitan mu počeo zagiriti, praviti, da ga izvede iz dženeta. Rekao je ovo dženeta, o Aden, on, šeitan. Ne piratelji tebi i tvoju ženi, zato kad se dobro čuvajte da vas ne izvede iz dženeta, gdje? da se. Da se patite. Da se mučite. Svako od nas je se mučiti. Zato nema života osim da ti kao te govorim da ovo sami kada je gradio svoj mesić svoj đani na Aisha ila Aisha života, istog života, osim života na afer. Zato što hoćemo na mnogo budimo zadovoljni kad naše radi naše akcije. Ovo će nam biti postaveno. Ova pitanja će biti postaveno u kaplju. Ko je tvoj gospodan? Koja je tvoja djela? I ko je tvoj poslanik? Ako ne budemo živjeli bolni na dunjavku, istinski spoznali svoga gospodana, upoznali njegove navrkoje izadani, ne samo upoznali, već ono što nam je naredivo radili, ono je se toga. Upoznali svoga posla, nekada nam ne i izadani, ima njega, tražili nikoga njegove. Najbolja oputa je to da Možama je dalje Mako drugi Allah ga je poslao da nam pojasnijem jer i svojim predivljenim, svojim životom, pojasnijem da u Nije otišao od nas, kako kaže, ko je zar sve dok rasnije obavijestio čak i u onoj ptici koja se kreće na nebesima. Od njima je dao izdanja. Kada je dao od njima izdanja, on dao svakom pitanju, izvjerim svakom pitanju, dao nam je odgovor. Kad sam treba tražiti nekoga drugog, Poznamo, Mohameda alihi salatu sallam se sve više približavaš njemu. Sve ga više voliš, a onaj koji sve više voli Allaha tjog dovala na dunjavku, sve će biti bliži da Allahom i Allahom poslaniku alihi salatu sallam na dunjavku. Onaj koji sve više više voli Allaha surhani nekada da je Allahom poslanika, se Allahom i Allahom poslaniku alihi salatu sallam sa sa salatu i salama na njega, Mohameda alihi salatu sallam. Sve biti razlog pod agnazanjem njegovih prihđa, te globale na dunjavu. Dakle, gledajmo što je hodno da poznam sam Jaha radi Allaho talama, koji kaže, Allaho poznanit će koliko od svojega vremena da odvojim za donošenje salavata i salama na tebe. Može li četvrtina? I kaže, može, ali ako hoćeš, može još više. Pa kažem da je trećina, može, ako hoćeš onda Polovina, polovina, ako hoćeš može više, kažem da vrijeme, po svijeti donošenju sa valape i sa valape i sa valape i sa valape Kaže, ako vriješ tako radimo on da će zasvjeti da sve tvoje pregove, sve tvoje prije biti riješeni. Zbog toga. Da imaš problem u poric, imaš problem sa ženom, imaš problem sa sinom, imaš problem sa majkom, sa ocem, ili oni s tobom. Oni s nama meni problem. Oni s nama meni problem. Onosimo što je god muđer više sa valape i sa Allah vrva, će se pobiti za naše vide. I došlo u hadisu kod vam še vam vam cijenio dobi da Allah ima posebno meleke koga je područio imenima Svih nas. On pozna imena Svih nas, imena naših očija. Pa kada neko od nas nese salavati salam muhammed alaihi salatu salam muhammed alaihi salatu salam on taj salavati salam dostaje u samiku muhammed alaihi salatu. kaže salamite muhammed alaihi salatu. Mustafa, sin Amerika, kaže i spomene, i neki moga bavite biti ba. A onaj koji mjese zavrati sada na montane, bavi i zavrati ali maha spomene deset, deset puta. Zato upoznajmo se što god moguće više sa Allahom, da neko upite i opraže, govorimo koje je putalo o koji bi zna. Zato ja pet peti mogla da govorim o poslanikom, a ne gledali Hesabatov zonu. Prijeti su od nas onih koji bi znamošli za njeno. Zato je mi ja na rošure napisani, ali tako, tri temeljna načela, tri osnovna pitanja. Misali su islamski učenjaci na nas područje. to su širili, i to treba širiti. I to je sad dano na organskim najedima i hadisima o Allahu koji je, ko je gospodar pita koja će mi biti pitanjom Kauru, pitanja od kuđe zavisi naša hrvire. Ali nećemo se moći snaći u Kauru ako nemožemo ne znao i ta pitanja. Gdje li ta pitanja naduđenom? Poslato ome kada je ome uključano, da će biti uopitanom krije pitanja u Kauru. je ovo ću biti ove pametnih, sam zadnji? Ustanite komađer. E, pitaći ja pitanju. Znajdjali ome dobro znak koje je njihov gospoda. To je bilo ome? Koliko se mi isprednimo za onaj kralj, ko je tvoj gospodar, moj gospodar, Allah, onaj koji im je stvorio meni, svoj druga stvorenja, onaj koji je mene, svoj druga stvorenja obdavljeno broju u svojih pogledatima. To je jedan drugi istinski Bog koga ja obožavam i potvrđuje ne samo svojim jezikom, neći svojim djeljima. Učijem u dolgu, strahujem od njega, nadam se njemu, prinosim kurbane njemu, obavljam namas njemom koji ih nas sadavši, on usup i lomaš jaja, on mati i moj namaz i svi moji obredi, moj cijeli život, a čak i zadnjih truci moga života, moja pašna, osjećeni su samo Allahu. On je gospodarno, nikom je drugo. Ono je stvorio. Čitajte početak Surije Bekar, prva narod, pa prva zavrna opus u Koranu, gdje su Surije Bekar, 20, 20, 20, 20, 20, a o ljudi, Obožavajte svoga gospodara koji je stoji u vas srani prije vas, da biste bili Bogojasni. Onaj koji vam je ovu zemlju činio mehden, prostirkom, toliko da možete na zemlju spavati, komodno moramo na zemlji spavati. Onaj koji je iznad vas stikala u nebesa, bez Onaj koji vam sa nebesa spušta kišu, pa uspuno ste i kiše, dajete da izniče razlog smo vidi u je hrana vas, vaša obskrba. Herak, tečar, uljila, imam da vam tu kažemo. Zato nemojte nikoga ovdje ravni smatrati. Vi to dobro znate. Što mi to dobro znate? Vi to dobro znate da vam zemlom niko ne može učiniti tako pogodno. Vi to dobro znate da on niko sa nevesa ne može vignuti. Vi to dobro znate da on niko sa nevesa ne može spustiti kišu. Zato nemojte nikog, nikoga ovdje ravni smatrati. Allah je jedan i jedin istinski Bog do srena Božava. Ma nite, tu nijak ne trodje da od suga. Kada biste brojali ove vladovrati, nikada ih ne biste mogli nabrojati. Kada bismo brojali. Nismo bili prije 30, 40, 50, 70 godina, nismo bili prije, prije spominjeni. Nismo se spominjali. Evo da ste do njega spominjeni, ljudi pričaju o njega spominjeni. Pa pogledajte kako nas je Allah prije postvorio. Nikoga od svojih stvarenja nije vrlo stvarno. Ove vam stvarno stvarno stvarno, ali čovjek lahat halat na njim stanju pravsem i tapin, a njato što čovjeka smo spodili u najviššemu svijetu, sa tjim brojim glavodati nas počasti razumom. I najveć jim glavodati svalim Mohameda Mostavira, vizalati. Svoga prosadna, patko je sedans mnogi okreću, sljedeći svoje strasti, svoje proštje, sljedeći obječaj, sljedeći konšimu, ktero zanjujući o njom i o njom. Rata, područimo se povijek i tajna. Od ovih pitanja povisi naš ahireb, povisi naši odgovori u kakvu hoćemo biti govoriti da, moji gospodar je Allah, moja djela je Islam i moji poslanike Muhammed a.s. Samo neko je odgovor je na ovakva pitanja, ali pitanja, kratka pitanja, brzi, jasni, kratki odgovor. Moji gospodar je Allah, moja djela je Islam i moji poslanike Muhammed a.s. Ona je koji bude živio od onih. U srbi će Allah u Hrvina, aminu filan, bih obrizaditi i u ahira. Allah će postojanom liježnu učestiti vjernike i na Dunjavu i na Ahiretu. Kažu ičmano, svih komentatovi Allahi knjige, jeske na Dunjavu za vjerenje u Ljubota, biće postojan i u Kavru učestiti i hoditi u Urnavodniku. A novi bih budu vjerovali svoje i vam dokazivali. Kao što nam je poznano, to u srcu. A uštevanji nas kažu, ja sam dobar musliman, ja nikom ne činim zlo. Ostaniki togo ne možeš. se dokazuje srcem, jezikom i djelima. Obavezno. Djela se o samstanju djelima. Osto ga nema njima. Osto ga nema njima. Bez toga nema njima. su došli brojina vizi, ko ne pa nevijem usliman. Ko ne pa nevijem usliman. E lahko dogledi vejna na ovejna, mosala, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, izmeni u čovjeka i njegovom vjerstva, izmeni u čovjeka i njegovom vjerstva odlogljivajuću nogogoštva i osobe na namazem. Čovjek ostaje i namaz vjerstvovom prilozi. Valja vjeru pokaza, ne bi se djelan palom vjerom. Zato da prepovrimo ko ne bude živio od Polja, ne spoznao svoga gospoda, ne bude ga obožavao, ne bude praktikovao vjeru, kako on traje od nas, Nebude sredio poslanika Muhamada ali i svalatu sallat, Sankara Budu upitam, od govoru. Ili je samunski evad. Kako je došlo u hanisima, govorite, ha? Ha? Ha? Ha? Bokša djela sesebih. na kraju reči, govorio sam moj, što su govorio i O tom čovje, jako Muhamadu, sam, što su govorio i drugi. Treba Nema, šta je rekao? Kada... nova pitanja, otvorecie mu se kabur, zajedni njegovje skanaj i pokazacie mu Ali kan sujecie leboru tu, pati mu sebecie, ono je bilo miasto putrjenja za Da si bilo pakopinova. Da si odgovorio nova pitanja. Zatim ci se drugej strane otvoreki i pogledacie i wiecie, že hemma matur koko sama sebe izjeda. Sama sebe izjeda, čepa drugo, kde je. Pati A će mu veliki dać ovo i ovaj tvoje miesto, ovaj poje miesto koječek. Zato što si bila A ona je biedniko je odgovarje, uspieszno. Brzo, jeste, moj gospodar je Pauva, moja biera je islam. I moj poslanitel Mohameda Rehizala to samo. Dovojci oprije kažem zato što živio potom. Na raz, čak jo nasho jezene, pama je zem, to pozna, to tako nekina, zbija u sršanem sovi. A kada se mrtvi skušta, kako skušta se celulica, papir. I pita nam, ako budeš upitan, ko će budeš upitan, kaj te vjerovice iz budeš upitan, ko će to sami već imali? Šta ne drugoga povisi ahej, odnosno povisi vječnost, da budem konkretni. Hoćeš ne uživati, hoćeš se odpatiti iz u dom, svežišću i rečišću. I In ne da ti može pomoći. Predstavlja, otvori život koncentristi na ovom djelu na ruku pokornosti Allahu džellelahu. Nakon nakon toga, s laskom sam počnuo, nakon toga, nakon nakon govora nakon istica Kalama, nakon dolaska dvojice meleka i postavljanja pitanja, potvrđenim Kalom s jedne i druge strane, negled u svoje prvo djelo, pa se kaže tu jedno što vjerovalo, misao ti ne vjerovao zapravo u samostojanje, u samostojanje. Zatim će se vjerniku otvoriti mjesto u vatri, vjerniku, nakon što odgovorio uspješno pitanje, pa će se reći ovo je mjesto koje te čekalo, da si bio nepokorano Allah. Pa se pokazati mjesto u džanom mjesto koje čeka sad. Ovo je tvoje mjesto. Kada na vidi svoje pravo mjesto, na svoje pravo mjesto, kada vidi u džanom, već je gospodano ne dozvori da nastupi sudni dan. Jer stane po sudnjih danova tu biti vječni. i suoje mjesto čekao koji načekao na pod mjesta a zaal koju je čekalo ona vidi svoje susjedne dvije goste da podvuče s u nada. Favorita onih. Jer hoće mogli da biti u kapu. Nasmih na korne prenati. Allahom mi daj nas učiti da nam pobijeka. Spanako toga i jedno i drugo vjeruje ne vjeruje da će dobrom dobri sami sebi sabodi to zas drug koji se vidi stinje od nama onaj koji je prošao na ispitu čerce namate nje unčeloci pojad se čovjek kutinom u kamsku i tinu se čovjek taj koji se doblića nam god mogu miris kada ga vidi primiti njegovo sileti i osjeti njegovo miris Ko si ti? Zad nije dosta ovo što sam dosad proželio u življu. Ko si ti? Reći će ene, ane, luke, kada je vlasno tvoje roške djela. Ma, namo je dvrlo poznatu. Djela, ne, neko od nas se u takoj Neka budeš primiđenj da provedeš makar i nakratko sa osobom koja nije rilpoviti nije rilpoviti koja zaudeva Nogu od mnoginirisa. Pa provedeš nekoj po minuta, dvije, tri minuta, veš tiko dvije, tri godine. Sjediš kona imala. Jedna čeka da neko dođe da to odvoji od njega. Ili da neko prekebi pravdu odmijeti tebe minuta? Šta misli, šta biti s ovim, s kojim će se družiti ovakav, drug, prijatel, do sudnjega nad. Budi s njim u takvom tjesnom kamru. Naukodani jest i zły, róża. A wiemy, ci doći, człowiek w świetlach lica, wiemy odjecie, patiarecie raduj se. Budi obradawan. Raduj se paulowom zadovoljstvu. Raduj se džemenskim basčan i użytvanjem. To niema. Patiarecie biedni. Toja lica je vlice, kao lica, uravkoj dolazij sa dobrim kositi pa će reći, ene, ame, uke, slade. Ja sam tvoj dobro djel. Ja sam tvoj dobro djel. na to njavu pobrinimo se, naostojimo, zavlađimo se, trudimo se da imamo sobom. Da imamo ulog u knjehu, u kaloriju. Da Ja bih jeste čuli za Zabitelj Bonani. Zabitelj Bonani bio jedan od velikih učenjaka Hadisa, Pogožnjaka, Zahida, Agida, učenjaka. Povete što kaže na samom. Šta da mi imamo dolup, da se prima šta bismo nasamtirali? Sačuvanju žene, sačuvanju porodicu, sačuvanju neta, nemojde ih na dunjavu. Kad bi sam biti odbuna? Kad bi ga što je ondje. Kad bi gospoda, a me budeš dao da panjao, kako daj meni? Gospoda, a kojikome danes tu glavoda da panjao, kako daj meni? Jer to je čovjek koji je stojao satima i satima na namazima, na noćnom Te riječi nisu mogli tek tako da izaznje. To na otkladnu nekome koji je riječko kapio da namazali. Teško je. Savitađu najmučaj. A pa, pobrinimo se nikoliko toliko, jer imamo dobrih diela drugo, kao da smo perjeti. Za to, drago dana, braćevo, vodimo računa o ovoj. Pripremajmo se za kao. Pripremajmo se za ovu puru noć koju nećemo nadunjavati. Njoj slučajno masovno da upoznamo svoga gospodara, svoj ljubija, svoga posljednika Muhammad Ali Hissalat. I ludimo za Allahom i za djelestom. Allah ne čel da se njegovim narodom. Tvorim na svoga što je Allah subhani wa onako kako je to činio isključivo Muhammad Mustafa Ali Hissalat. U samotrugi nas ne interesuju. Muhammad Ali Hissalat je sad nam prvog gestupa, kasnije Odaziva nam se obožavaju na Allaha i namazu, mi svi drugim onako kako dočinjamo a Aminu al-Mahar, tu ste bali i s-alatuzam, niste nam ne vidjeti. To što ćemo se umariti i bariti. Ako nebude mojeg, da li onako kako je ono dobuo Muslanih ali i s-alatuzam, ma nam je namirali s-alatuzam, onako rad za njegov što Adiso Ajisku muhari kod muslima ko učini neko djelo ovoj našoj djeli od nje, u tom se odvija kita ta sunu hal ata ka hadith al qashir wujuh yawmi al kharsiya amilatun nasira asma'na ham ya kitaba bisu tisa nabiy kala tashidiz yawde ma fa'ala umran al rastani tashidiz tashidiz usabran al bat ma fa'ala umran kilat bi durbin diyari ma'liyon ma'lis Nema ništa od njih. Nema ništa takvih djena. I na kraju se zaučiti uvatiti. Zašto? Nisu obožavali obana kako su trebali. Kako ga je obožavalo Mohamed Mustafa Ali Hissalat Jussan. Jel tako svaki dan govori Mašadara da i Nahila, Pašadara Mohameda Sula. To nisu braći od Kukeri ići sestre. To se treba dokazati svjedočni. Može se svjedočno uzeti od svakoga. I to može svako svjedočiti. Kada kaže čovjek svjedočni, da treba da je uvijek i da to pokaže i dokaže. A svjedočen je da je Muhammed Allah u sani, od nas kao što i da je Allah čevala je, Allah, je, da, je da je Muhammed Allah u poslanicu tražio od nas šta? Da prihvatimo svoj ono što je došlo od njega. Da se odazovimo onome što je naredio, ostavimo svojom nešto je zabranio i da ne obožavamo Allaha osim onog kako ga je obožavamo. Nema uđenja novih nam vjeri. Jedan od zadnjih arita koji su objavljeni Allah u poslanicu Arhissalatu sam, sam lijevu na Slači nam tu arifomija, ti mora Danas sam vam već u vjeru upotpunio. Ova češka upotpunila, ne Kaže mu kefir, nakon Allahovu upotpunjavanja, zar ima više? Zar da će upotpuniti vjeru? Nakon Allahovu upotpunjavanja, nema više upotpunjavanja. I blagodat sam svoju vredovama upotpunila, kako? Tako da sam vam vjeru I ste potrebili ničega, sve imate. Neće nam sadesiti ni jedno pitanje, ni jedan problem u našem životu. A da ga našla je bijelik, kod učenik i ljudi koji iznajdu u kurku, ne ali ne, nećemo naći odvore. Naći ono zasigurno odvore. Dakle, kad kada nekom vjera su uvijek daj uspred, domopis, da u sve klikne seme. Bilo, doma koji sa nikoj imate najdublji muzor. U sve, čitajte njegov Da ćete naći u čemokod se nije naći kod Antonijalko na da se našao u jama. On je bio u siromašnim na načinima. Kad se je zaboravio tamo iz prezionarskog doma. Riječ je, evo mame vlasio, rad je Allah Celan, koji kaže, poradica, Allaho, poslani karih, salatu sam, ni u jednom danom nije imala viška hrane, nekoliko za jedan nešto Koliko se kod nas i kod onih najziromaštini zna baciti hrane, nakon obroka. Kaže, Ibn Abbas, pa, Allaho, poslani karih, salatu sam, i njegove poradice, njegove želez, znali bi za noći, hrani bi za noći, vladi nekoliko noći, jer nisu imali što da rečeva. On je bio bolestan da stoji kod Buhari kod muslima da je rekao ja doživljavam volumve kako doživljala brojica vas. I kaže da imam cehebi i da imam temperaturu 8-10 stipeni bjerovanje ne. Na samrti. Kao što čudnik ima 30, 9, 40 poslani karih stavaca sam nemao toliko. Poznato je da je došao kod Buhari na sud da ga obići na samrti u bolesti u kojoj je umro, da pa stavio ruku u poluku, opržio sam. Kaže, ali ovo posljednje, ti dvajste imaš koliko temperaturu, kaže, da. Kao što dvojica nas imaju. Kao što dvojica nas imaju. Nećemo se naraviti ni u jednoj situaciji, ali se on je našao i to odavljaju odavljaju dakle, da imamo Sve imamo na ta njega, samo se praže da imamo na ta njega. Zato nastojimo što god moguće više. Da žurimo o glavu se prema ta njega sa obaveznim da svanja neka panjana. Nema vjeru. Bez namaz. Ne ima stasa, bez namaz. Klanjanju prije gledo bi nam boditi ako nam je Da se držimo vjere kako treba, onim koji ne panjim, menim treba ne Jer je ovo djeljevalo za bravimo onima koji nisu u ujemnici, da im se stoji na kabru. Vrata ko malo kabri. Da ja stoji na na nas. Klanjanju. Postimo. Sve ono što nam je ovo djeljevalo, naredio da činimo to radimo koliko možemo. Realatio, ali Allah je u hadistiku ciju, niči mi se moj rok ne može približiti kao što se može približiti s obaveznim, s onim što sam upropisao obavezu. A zatim, neće prestati učiniti dobra dijela, njim vam se približavati sve da nas obavljenim. nešto veće da pražimo, da želim od toga da nas obavljenim. Zato nemojmo ništa od dobrih dijela. Nakon obaveznih, od dobrih, lijepih, preporučenih dijela da ostavimo, sutra ja i ti, mi koja ste, a šta može koristiti kod obavljeni? Znači, nam je poznato u Surija, spominje se ta skupina gdje će imati 100 dobrih iloških djela. Prižetljivać je samo jednom dobro tijelo. to je dan potporene pravde. Allah vzio ovdje pravde. Uradio si, zrno, zrno, zrno stabilno. Nisi uradio, nema. Odakle. Odakle, robe. Čini putežem nam. Zato radimo što god moguće više. Kad god smo u pijelci, pimo što je dobro da činimo, činimo. Ne znamo super što će koristiti. Sretniješ brata muslimana, sestra muslimanke, sreću muslimanku, nasmijte im se u lice. To je dobro tijelo pri sadaka. Od tebe su luketih većih klike sadaka. Da se nasmiješ svojom vratu u lice pri sadakat. Od toga imaš dobro tijelo. Vidiš stavu osobu na ulici, treba je prevesti, prevedi Vidiš nešto na putu na ulici, pretve kada kako, onaj je ta prolaznik, jer prolazu skloni, danas je mnogo što ih imamo na ulicu da će vas skloniti. Znaš za nekoga da, da, da mu je potrebna pomoć, imaš novac, provođit će, otit će prije i kasnije potrošit će, potrošit će, potrošit će, potrošit moj A mozi mu datnijom. Možeš posuditi, posuditi, nemoj da zaboraviš hadisa čovjeka da dva puta posudi s toj osobi kao da je u gjerim sadaka. Ili onaj koji posudi, pa odgodi dug da mu se kasnije vraži dug za svaki odgođeni dal piše sadaka. Oni koji su imoćni, mogu da ništa ne podijede od svoje gnešta, da ga pozajme, a da svaki dan udjeluju seba. Da svaki ti udjeluju seba. Možeš nekoga pomoći, makaj sa pola riječi pomozi. Nemoj te zapravo prikali, makaj iz aše, kada je odmah od delana, kamo je slučio da su na mojih anglisički. Kada je žena bez zina koja nije dugo sa svojim jelom djevojčicama, curicama, jedna s vesne strane koga s njeve strane i požavile se Nisu u drugo vremena ništa jelati, pa Ajša, supruga, predsjednika države, ne nalazi u kući osim tri datore, traži ih, da ima što od hrane pa ne nalazi osim tri datore. Pa daje manjici, a majka Brižnja daje svojeg čerpici s desne strane jednu, s lijeve strane drugu i jednu tri datore, nije nam jeho. Međutim, dok je brava uvijek s desne strane, ukrenula sa lijevoj, ovaj pojela Da liju je okrenula se sred i podigla do svojeg ustala je pojavlja i ova gledaju u njenom treću. Jedna majka to može samo majka i niko drugi. To je spomenuto ovaj visu i s drugima visima. Uzimamo svoju treću i ovakvu preporovu i strane i srednje strane. A i šrednje. Kaže za divijom, što bismo nije rekli, ostali sam bez tekse. A kada je došla voda u Sankali i Salatu sam, oba dještila da o tom. je rekao? Tvog pola hurni seč uvaluju je žahinomski vatr. U drugom to pola hurni uveduju ževčanat. Voda, torej uveduju se žahinomski vatr i makat za pola hurni, za pola tako teda on ne znamo što ne môžeš koristiti. Čuli ste za Zubeydu vjerovatni? Zubeyda žena Haruna a Žena Hadunana Žršida. U njihovo vrijeme nije bilo vode na mini. Tokom hačkih obreda nije bilo vode, a ono što bi hađija ponio, to bi imao. Ako ga neko počasti vozi, to bih nijela najveća ratost u tim danima. Nakon dove ovog uđe odavali blizina vode. Pa je vidla biti veliki promjen i izbojila iz sve neka da se iskopa na Azutim, se vode na mini. Međutim, nije se pronašla vode Ni u blizini mi. Daleko ovdje nije se koje bi je trebalo sprovesti do njene. Pa je davala, davala, davala i svodne umjetke njenom posebnom njavnom i davalao se hranom svodom na njene. Pa je zubejda umila, pošto će se jedan od nas i se jedan od nas umjetiti. Svi pa šta je to od nas uradio neko za svodnog djela? na koje se može osloviti, da će umilosljiviti njima svoga gospodana. Pa Allah hoća da Pa je viđena i mi ga šta je Allah ravi usponu, kar je bortla femeđi Allah nemi prosi, on nekrija Allah nemi prosi A su pital izbog izvora, ta izvori da nadar spostu i zove se imur zubejda zubejni izvori Kažu izbog izvora To je sisto, kažu izvori, ko izvori Ne, innama bi rek ateili fiđo, fiđo, fiđo, kun tuhafidu alihima već zbog dva rekrata našla namaza u dupu koje je noći u kojima sam nastrajala. Rekrata našla namaza sprem izbora? Ko bi se mogao najednati? Ja mogao milosti je ništa da ostaniš. Jedan od učenih ljudi, velikih, koji vačal dao vjeru, također je umro, pa je vidjeto u snu. Bi, bio je upritan šta je ovako robio pa sam nasmio nekako ovako pokazao lukom. Zbog ko me je ozdigao. E, pa zbog tvojega pozira, što si pozivao ljude, ono povedali da se vašte, kaže ne, bezbog nekoliko radina, nekoj zemljerovili tim, radi obavljerova i ne znam što nam može koristati. Zato opravljam što god će svoje život ispuniti na dobrih milijuna. Tu je svega obavezni, na to toga dobro. Je. Za kraj, ponesim makar Primari, na naši primjer jer je teško na naši primjer. Kaže, ukoliko neko od radnika da vidi svoje mjesto kod svoga šepa. Ukoliko neko od radnika želi da vidi mjesto kod svoga šepa, mi na tako. Ovdje je ovdje u firma, imamo nekakve javne šefore, pa neko želi da vidi koliko da šef cijeni, kaže, kažemo neka pogleda u dijelo kojim ga je, nego šef zaduži. Ako si kod šepa posebe, Od jedni, daći hliotko glede posla. Bože se glede posla. Nisi tam odatih, daći škodim. Čistijs. Zatki. Dati najutkogoleni posla. kaže isto tako. Oni, e koi od vas želi, da vidi svoje miesto kod Allah. Nekad pogleda u svojom dira, koji mogai ono zakoske. Šta činiš čim si, koji on svoje šta. Koji biti neboji znak koliko si vredan kod Allaha tijelova. Tato, brakama ja vratio, Allah tjelovala su nam poručući, daj vladine, amen, tako Allah vodi tembur nefsom, malko dan djelati. Od jelici, bojte se Allaha inaka, svaki od vas gleda šta je za sutra pripremio. Kaže, Allah tjelovala za sve su kad se biti pitan, ime sen, boli besan, boli kuđu lajke su. To jeste i smog i viditi razum, Obračunavaju se prije nebude nebude obračunavane. Svoja djela, baka in, kakva ima, kakva imamo, ako dobra ili loša, prije nebude nebude dva Sutra u Kabul, nakon Kabul, na sudniju danu Kajna, medikovne djele. Oblako to dovalo nuli, to nekoliko vječi budu dologa za nas. To nekako nas. On sada dovalo koristovim da uslavo da to možemo iskoristiti i prodnim